ikagaien industriak milioika tona hodakin sortzen ditu. Azken urteetan konpostarako erabilia izan da ondaki en porzenai bat. Baina bestelako erabilpenak ere ikertuak izan dira. Irunen esaterako ekotek enpresa haintindari dugu mundu mailan, Haritz lekoa ekotek enpresako kidearekin hitz egin dugu. Ma orain bertan e, Belascoenean gaude, e, ekonek e, izeneko bagure enpresaren barruan, Eta bizkat hau da ba, gure bueno gure seda edo eta baita gure prototipoa edo dugun e, tokia, ez? Gure produktu ezberdinen garatzeko erabiltzen dugun makina dagoen tokia. Bueno, ikusten dago eh daukaz utela e, ba, leku ahundi bat eta makina ahundi ahundi ahundi bat baitare, ere ikusten ditugu inguruan baitare ere horrelako pote batzuk produktu ezberdinekin ikerke eta ikerkuntza eh, jorratzen duzute baina lehenik eta behin deigarriena gutxene zonera zartzerakoan izan da ikustea horrelako tramakula da makina erraldo jauzer da Bai, hau da, eh, bueno, sandezagun, hau da eh, teknologia berri bat edo erabiltzen ari garena eh, gai, gai organikoak edo helikaudura sektoreko azpi produktuak edo eh, deshidratatzeko teknologia berri bat, eh? gure ideea da E, irakurketa bat egiten dugu sektorea alimentario batez ere. Adibide eh adibide asko dauden, nun gauza asko bota egiten diren mm. eta eh ikusten dugu gauza hokie jaso eta lehortzea edo hautsu bihurtzea, ba, ez dela bakarrikan e, gai organikoa biziklatzeko modu bat baizik eta baita ere ba, ek, un, aktivitatea rentagarri bat ere izan daitekela eta orduan, helburu pues, e, horrekin, ba, teknologia berri hau garatu, du, garatu dugu ez? E, gai organikoa edo onda, e, likadura ondakin hartu mm -hmm. eta lehortu edo hautsu bihortzen ditugu teknologia norekin. Un bueno, osatiba eh sanbarra dugu eh, erabilgarria dela ba, kompostarako eta bestelako eh, gauzetarako. Zuek kasu horretan horretatik eh osatiba hartzen dozute zenukoko bueno eh, emaitzak eh, Bueno, ditugu e prozesu ondoren. Bai. E. Ba guke hartza ditugu flujo oso konkretu batzuk, batez ere likadura industriatik datorsenak, ba dibidez, gaztaren industriatik, eh ba dugu gatzura, ez? E, gazta egitean esniaren alde urtzoa edo geratzen mm -hmm. da pila bat. Eta hori hartu eta adibidez hemen atartzen dugu gatzura hautsa, eta horrek ba nola proteina balio interesari baduen, ba pentsutarako eta bar, ba balio badauka, ez? Mm -hmm. Ta orden hori ba negozioa bada. E, baita ere, posiblekietan odola edo hartu dezakegu ta odola huts egin. Baita ere, e, adibidez, ba kontxerbera ezberdinetatik arrai irrestoak edo hartu ditzakegu eta horrekin ere huts egin. Ta bueno, ba horla helicadura sektore guztia hartuez gero, ba horrelako ejemplo pilla ba daude, basoja esne egitean ere ba da ondakin organiko bat ere, ba, lehortzen dugu eta ba, baita ere pentsutarako oso ona dena, ez? Eta baita ere ba, beste kasuetan beste batzuk imatzuk ba, hauts bihurtuz gero ba, balio altuko ongarriak ere egiteko balio dute, ez. Bueno, ez daki prototipo hau eta teknologia hau garatzeko, eh, aldi guzu labur bildu izan diren fase, eh, ikusten dugu ja hemen bukatuta, haumartxan dago, eh, operatiboa dago, ba, oneraino iristeko zin izan da ba, prozesua? Ba, Bizkaia teknologiau e, berez existitzen da e, asieran sortu zen 10 garren mende erdi aldera, ba konbustio teknologia bat bezala, baino 80 e, garren hamarkadan edo ba gure kide batek e, e, erabiltzen hasi zen e, teknologia hau, ba lehortzeko desarrakuntza teknologia bat bakarrik bezala, baizik e, lehortzeko teknologia bezala. Eta, bueno, baditu partikulariade batzuk, bere egiten duena da e, e, erregai bat e, erre, baino e, erra, jarrai, erra jarraian erre beharrean ba, erretzeko modua da so, e, segunduko egunda piko aldiz e, eksplosio sortuz edo, funtzionatzen du, eta orduan duan e, sartuz gero ba, erregailuaren irteeran, edo zer gauza likido edo pastoso, ba, bere hautspiburtzen da ez. Hori e, mm, gurekide honek ba, bai egoa afrikan eta bai estatu batuetan egintzituen lendabiziko e, e, e, portotipuak edo eta lendabiziko produzio makinak. Baina gehien bat e, gauz gai mineralekin edo gai kimikoekin e, aritzeko e, makinan. Ez? Gure kasuan boz, teknologia honekin ba, mundu mailan lendabizikoen ba, edo adibide bat da ba, gai organikoa edo elikagai hondakinak lehortzeko erabiltzen dena. ezta da ba Europa maila mintzat Europa Europa mailan ziurgabe del nabisiko makina dela eta ba bueno ba Bizkaia gureki da honen e, esperientziañ oinarrituz ba destinatu genuen emengo e, makina hau eta eta pues ba, hau da gure, m, orain mm, Eta behiltzen dugu produktu berriak, hauts produktu berriak erratzeko Baina gero ere e, pausu bat gehiago eman dugu Eta horain bertan ere gira martxan jartzen gure lendabiziko produziomakina Ez hemen baizik eta Bermeon mm -hmm. Bermeoko arrai irin fabrika batean, Mor ari gara bukatzen lehen e, da biziko produzione makinaren hasilera da puestan martxaz. Bueno, e, Itzen iten ari gara bebedazu askoaldean Euskal Herrian garatzen ari den teknologia teknologia bat, ipatuzu e bueno, baia kanpora begira, lehenengo pausa baita Euskal Herrian mailan baitaren maten ari zaretela, proiektua e, garatzen, teknologia hobetzen e, ez daki kanpora begira e, beste herrialdeetara begira e, bueno, nolik usten duzu e, bat etorkizuna proiektu honekin teknologia hau baita esportatu daiteke. Ah, bai, noski baiets, bai. Ba, adibidez Eskalertikampo barigera itze egitenen enpresa batzuekin, adibidez eh Bretaña aldean ba abidez badago eh, Frantzia osoan ba eh, eh elikaga, esne elikagaien birzikloplea egiten duen enpresa bakarra dago Frantzia osoan eta adibidez ba bereekin gaude, seren eh, Eh, lehortu nahi dituzten jogur mota batzuk, ba, orain goz baintzal bakarrik gure teknologiak inmakarrik lehortu egitezke, eta ez beste batzuekin ez. Gero ere, badibidez Aztremadura aldean badago beste elikagai eh, deshidratazioen presa oso potente bat, badibidez berraiek egiten dute Europako McDonalds osoaren eh, E, tipula lehortuaren leortuaren horrintzaileak dira mm -hmm. eta ba, beraiekin ere ba kordi batera iristen ari gara ba, beraiekin gauza berriak garatzeko ere bai ba adibidez egin atuna aragia hutsan edo mm -hmm. oillasko aragia hutsan edo eta markatu eh e, izan daiteke igual entzulatzat entzutea ba atuna hori horizenoak aplikazia du ez dakit Ostalaritzan edo jate edo zenuako e, apliko ba, ba, e, izan da izake horrelako ze abartu Oren izan ditzakeen aplikazioak ikusten ari gara ez baina eta, eta Ari gara aukera ezberdin asko aztertzen ez baina orain goz e, lehen nabiziko urbilduz aigun sektorea izan duda txakurretakatu janarien e, sektorea ez e, Baina ez eh, kalitate altua bilatzen duten eh, sektori hortako eh, produktu berezik.